Напад, бивство майнуло в голові Деякона, але на своє здивування під липою він нікого не побачив. На землі валявся тільки найден пістоль. Сповнений найжахливіших перечуттів, Аркадій кинувся оглядати все довкола, але ніде не видно було ані звіра, ані людини. Дивуючись і гублячись у здогадках, він ще раз повернувся на старе місце і знову побачив там тільки пістоль. «Що ж сталося з Найдою? Може, звір напав і кудись поніс, але ведмеді тут не водяться. Вовк – дурниця!» Але ж він виразно чув товаришів голос, і саме з цього місця. Отже, Найда був тоді десь поблизу, куди ж він міг зникнути за ці кілька хвилин? Не провалився ж крізь землю, Деякан із забобонним жахом оглянувся довкола. «А що, бувають же такі закляті скарби!» Не би бажаючи відігнати від себе ці страшні думки, Аркадій стріпнув головою, аж раптом до нього долинув глухий крик, що виходив наче з-під землі, де як он увесь затремтів. «Ти найду!» – щосили гукнув він. Крик повторився знову, але такий дивний, глухий, підземний, що Аркадій охопив непереборний жах. Перша його думка була тікати з цього заклятого місця, та мить він опанував себе, прикликав на допомогу Боже ім'я почав оглядатися довкола, намагаючись збагнути, звідки доносилось те моторошне волання. Здається, з боку старої липи, десь наче з-під землі. Не розуміючи, в чому справа, Аркадій безпорадно озирався довкола, як нараз помітив зарубки, що їх зробив Найда на стовбурі дерева. Радісний крик вирвався з грудей деякона. Він, гукнувши, «Я тут, тут, Іване!», поліз на липу. Чим вище підіймався Аркадій, тим виразніше чув голос Найде. Він міг уже розібрати його слова. «Я тут, тут, у дуплі!» Видершись нарешті на стобура, деякон побачив, що він всередині порожній. Величезне дупло було трохи замасковане уламками кори яка нещодавно провалилася під вагою найде. Над дуплом на корі дерева був вирізаний великий чотирикутний хрест, а під ним рік, зазначений у таємничій записці. А втім, охоплений страхом за долю товариша, Аркадій не помітив цих деталей. Він засунув голову в дупло і крикнув, що було сили. «Іване, ти тут?» «Тут» – почув відповідь. цілий, здоровий, пом'яло трохи» та кістки, здається, цілі. Ех, і понесло ж тебе сюди, з досадою мови Аркадій. Цур їм тим скарбам, нічого шукати їх. Їдьмо на Запорожий край. Та скарб друже тут, крикнув з либини Найда. Тут? Від здивування деяка малой сам не впав у дупло. Тут піді мною, відповів Найда. Кинно мені кремінь, кресало, та й свічку, зараз оглянемо все». Аркадій швидко зліз додолу, діставши із в'юків речі, які попросив товариш, знову видатися на дерево, спустив їх на вірьовці в дупло. У глибині дупла почулися короткі сухі удари, заблищали іскри, нарешті спалахнула свічка. Найда підніс її високо над головою і лише тепер роздивився місце свого несподіваного ув'язнення. Це було велетенське дупло. Розширене певно рукою людини. Дно його вкривав густий шар зів'ялого листя і моху. Найда швидко розгріб цей покрив, і радісний крик вирвався в нього з грудей. Він побачив щільно в в дуплі дерева три казани. Два з них були досить великі, а третій трохи менший. «Що трапилось? Чого ти репетуєш?» – крикнув з гори Аркадій, нахиляючись над дуплом і намагаючись розгледіти, що робиться внизу. Всі три казани тут, піді мною. Ох і ж, як ми їх витягнемо звідси? Обв'язуй вірьовкою, я потягну. Де там? Я не можу зрушити їх з місця. Тягни мене нагору. Прорубаємо дерево знизу, так буде швидше. Коли Найда вибрався з дупла, вони з Аркадієм одразу взялися до роботи. Через годину, не більше, в нижній частині липи був уже прорубаний отвір крізь який приятелі нарешті витягли важкі казани. Тримтячими від нетерпіння руками вони розкрили один із казанів, він був повен червінців. Аж дух перехопило в і Аркадія, якусь мить обидва стояли мовчки перед цими незліченними багатствами.